Magyar klasszikusok válogatott művei, Második album. A hangos könyvben az alábbi szerzők munkáit adjuk közre: Ady Endre, Bródi Sándor, Csolnaki Viktor, Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, Krúdi Gyula, Rákosi Viktor és Tömörkény István. Felolvasók Ambrus Attila József, Engler József, Fábián György. A hangfelvételek a felolvasó.wordpress.com megbízásából készültek. A hangoskönyv szerkesztésének lezárása 2013. január 15-én Pécsett történt. A hangoskönyv változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető. A következőkben a hangoskönyvben előadott 22 mű megjelenési adatait közöljük: Impressum. Előadja szerkesztő Ambrus Attila József. 1. Rákosi Viktor, sáskajárás Megjelent Rákosi Viktor Kis emberek világa című kötetben, a Révai testvérek kiadásában Budapesten, az 1911-es évben, az 1-12-es oldalig. Előadja Engler József. 2. Krúdi Gyula, Madame Louise délutánjai. Megjelent a Hét című folyóiratban Budapesten, 1907. szeptember 22-én és 1907. október 27-én két folytatásban. Előadja Ambrus Attila József. 3. Rákosi Viktor, javított és bővített sáskajárás Megjelent Rákosi Viktor kis emberek világa című kötetben, a Révai testvérek kiadásában Budapesten az 1911-es évben a 13-tól 19. oldalig. Előadja Engler József. 4. Kostolányi Dezső egy és más az írásról. Megjelent a Pesti hírlapban 1932. november 27-én. Előadja Fábián György. 5. Rákosi Viktor... A sáskajárás vége. Megjelent Rákosi Viktor Kisemberek világa című kötetben, a Révai testvérek kiadásában Budapesten az 1911-es évben a 20-tól 28. oldalig. Előadja Engler József. 6. Krúdi Gyula Magyar Író Karácsonya. Megjelent a reggel című folyóiratban Budapesten 1922. december 27-én. Előadja Ambrus Attila József. 7. Tömörkény István, az öreg veisz haragszik. Megjelent a Magyarország című folyóiratban 1916-ban a 287. számban. Előadja Engler József. 8. Kródi Gyula, Téli szelek. Megjelent a Fővárosi Lapok című folyóiratban Budapesten 1899. január 29-én. Előadja Ambrus Attila József. 9. Bródi Sándor, Kaál Samu. Megjelent a Bródi Sándor Rejtelmek 1 című kötetben a Magyar Nyomda kiadásában Budapesten 1894-ben a 119-től a 130 oldalig. Előadja Fábián György. 10. Adi Endre, a török mennyasszonya. Megjelent Adi Endre Sápat emberek és történetek című kötetében, a Vodianer kiadásában, Budapesten, 1907-ben, a 24-től a 27 oldalig. Előadja Engler József. 11. Krúdi Gyula, középkori álom. Megjelent a Pesti Naplóban, Budapesten, 1906. december 19-én. Előadja Ambrus Attila József. 12. Csolnoki Viktor a konyháról. Megjelent Csolnoki Viktor Kaleidoszkóp című kötetében, az Élet Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság kiadásában, Budapesten, 1914-ben, a 48-tól 53 oldalig előadja Engler József. 13. Tömörkény István, a barom körül. Megjelent az Új Idők című folyóiratban 1913-ban, a 14. számban. Előadja Fábián György. 14. Gárdonyi Géza, néha az ember feledékeny. Megjelent Gárdonyi Géza Messze van Odáig című könyvében a Dante kiadásában. Budapesten 1926-ban, a 145-től a 151. oldalig. Előadja Engler József. 15. Krúdi Gyula Jézuska csizmája. Megjelent az Új Idők című folyóiratban Budapesten 1908. február 16-án. Előadja Ambrus Attila József. 16. Tömörkény István, Csata a Pitvarban. Megjelent a Pesti hírlapban 1903-ban, a 116. számban. Előadja Engler József. 17. Krúdi Gyula, Karácsony este. Megjelent a Magyarország című folyóiratban Budapesten 1922. december 24-én. Előadja Ambrus Attila József. 18. Kosztolányi Dezső, Szemetes Megjelent Kosztolányi Dezső Béla a Buta című kötetben az Athenaum kiadásában Budapesten 1920-ban a 69-től a 76 oldalig. Előadja Engler József. 19. Adi Endre a nyomoréktarpista Megjelent Adi Endre Sápat emberek és történetek című kötetben a Vodianer kiadásában Budapesten 1907-ben a 46-tól 49. oldalig. Előadja Engler József. 20. Kosztolányi Dezső esti megtudja a halál hírt. A szöveg az MTA kézirattárából származik. A piszkozatszáma MS 4613 per hét, a tisztázatszáma M.S. 4613 per 8. A szöveg 1930-ra datálható. Előadja Ambrus Attila József. 21. Tömörkény István, Vita a kutya miatt. Megjelent a Magyarország című folyóiratban 1916-ban a 148 számban. Előadja Engler József. 22. Kosztolányi Dezső, világvége. Megjelent a Pesti Hírlap vasárnapja című folyóiratban a 41. számban 1935. október 13-án a 3-as és 4-es oldalon. Előadja Ambrus Attila József.